Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina ala Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehma, Mwenye Kurehemu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wama fil ardi Malikil Quddusil Azizil Hakim. Bil mbinguni na bil yawmi katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu. Mfalme, Mtakatifu.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 na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma thanika fadlullahi yatihiman yasha wallahu dhul fadli alazim hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu anayompa mtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Mathalul ladhin hammilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalu al-qaumi alladhina bi -ayatillah. Wallahu la yahdi al Mfano wa taurati kisha wasibebe ni mfano wa punda anayebeba vitabu vikubwa vikubwa. Mfano muovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hawaongowi watu madhalim. Ulai ayyuhalladhina hadu ziamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannu lmauta in kuntum sadiqin sema enyi mlio mayahudi ikiwanynyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu pasipokuwa watu wengine basi hata mauti ikiwa mnasema kweli wala yatamanu nehu abadan bima qaddamat aidihim wallahu wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya iliyokwisha tanguliza mikono yao na Mwenyezi Mungu anawajua walio dhulumu. Qul innal mautal ladhi tafirun minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al ghaibi wa al shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sema. Hayo mauti mnayakimbia bila shaka takukuteni kisha mtarudishwa kwa mwenye kuyajua yaliyo fichikana na yanayoonekana hapo atakwambieni mliokuwa kuwa mkiatenda Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Suratul Jum'ah imeteremka Madina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 Vitu vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi binafsabihii na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila kisichokuwa laiki. yeye ndiye mfalme wa kila kitu mwenye kuendesha takavyo bila mpinzani mwenye kutakasika kwa ukamilifu na kila cha upungufu mwenye kushinda kila kitu mwenye hikma ya kufika mwisho Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtuma ya mtume kwa watu wasiojua kuandika Naye ni katika wao wenyewe anawasomea ya zake Mwenyezi Mungu na anawasafisha na maboma chafu ya itikadi na tabia na anawafundisha kurani na kuijua dini na wao kabla apoletwa yeye walikuwa wamepotoka kabisa kuiacha haki na pia Mwenyezi Mungu amempeleka Muhammadi kwa watu wenginewe ambao hawajaja bado lakini watakuja na Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya kufikia ukomo katika vitendo vyake. kuletwa mtume huko ni fadhila inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ana mkirimu kwayo aliyemhitari katika waja wake. Na Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mwenye fadhila kubwa. Mfano wa mayahudi waliyofunzwa Taurati na wakalazimishwa waifuate na wao hawakuifuata kwa vitendo. Ni mfano wa punda aliyebeba vitabu ambavyo hajui ndani yake mnani. Ni mbaya mno mfano wa watu wanaokadhinisha ishara za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hawasaidi kufikiria uongofu watu ambao Kazi yao ni kudhulumu. Ewe Muhammad semba, enyi nyinyi ya Kamba kama mnadai kwa uongo kwamba nyinyi pekee yenu wati ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Basi ita mauti kwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnasema kweli katika hayo madai ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupendeni. Mwenyezi Mungu wanasema, wala mayahudi hawatamani mauti milele kwa sababu ya ukafiri na vitendo viovu walivyokwisha vitenda. Na Mwenyezi Mungu hana anawajua wali vyema walio Sema hayo mauti mnao yakimbia mwezivu yakimbia bila shakka tukuteni tu kisha mtarudishwa kwa mwenye kujua yasiri na ya dhahiri na yeye atakwambia ni mliokuamkia teda